Kicsik Lőrinc L. László regényét Felolvassa gépész Telihold a Pirineusokban Egy Egon Jervis nem volt beszerű alak Ezt akárhányan tanúsíthatták sem akkor, amikor alig néhány méter távolságról lőtte fejbe a természetvédelmi terület legféltettebb elefántbikáját, sem akkor, amikor az ugandai határ felé menekült az őt üldöző vadőrök elől. Persze ekkor már a kocsiában voltak az agyarak, amiért később busásan megfizették még arra is maradt bátorsága, hogy az akadékoskodó fickók közül elkapjon kettőt, és csak azt sajnálta, hogy az ő trófeáikért nem zsebelhet be egyetlen megveszekedett fityinget sem. Ezért aztán hagyta is őket a francba. Keresztül lépett a holtestükön, és rövidesen átsúszott a határon. Hoan a kocsmáros néhány pillanatig elgondolkozva bámulta az idegen napbarnitott képét, világítóan szürke szemét, majd megmondta a vállát. Így a nágyját, mondta elkapva egy üvegnyakát. – A vándégem. A bor kellemes ízű volt, de kis savas. Jarvis megrázkódott és visszatette a poharát a pultra. A kocsmáros belőgte a mosogatóba és megpödörgette a bajszát. – Szóval föl akar menni? Felé! – mondta Gervis. – hozzá péze! Jarvis nem szólt, csak mosolygott. – Rántbá van? – tűnnyögte a kocsmáros. Tudja a tarifát? Tudom, bólintott Jervis. Az enyémet, tudja-e? Magának nincs tarifája, mosolygott Jervis. Maga majd elszámol a vezetővel. Ahogy akarja, mondta Huan. Nem vagyok a saját üzletem ellen, de én a maga helyébe nem mennék fel oda. Főleg most. Főleg mikor? Hol tőlte Nem tudja, hogy hónap éjszaka hol -e van. Nem tudtam, mondta Jervis, már kis türelmetlenül. Hol az emberem? Huan a hátam mögé bökött a mosogató kefével. Ott van egy ajtó, menjen be rajta. Ha pedig végzett a dologgal, felejtsen el engem azt az ajtót, sőt, az lenne legjobb, ha a kocsmámat is elfelejtené. Rövid az eszem, ígérte Gervis. Könnyen felejtek. Akkor menjen. Gervis biccentett, aztán ment. Huán sóhajtott és keresztet vetett. Ahogy belépett a szobába, szinte melbevágta a sötétség. Az ajtó becsattant a háta mögött. Jervis tett egy lépést oldalra, hogy a fal védje a hátát, majd villámgyorsan gyorsan legugolt és előrántotta a forgó pisztolyát. Nyugodtan teheti, Hallotta a sötétség mélyéről egy nyekergő hangot. Spanyolul beszélt, de valahogy furcsa, sohasem hallott kiejtéssel. Mintha annak, aki beszélt, nem a spanyol lenne az anyanyelve. Nem gyújtan a villanyt, tudakolta a zsebre rakva a stukkerét. Szeretném látni, kivel tárgyalok. – Várjon egy kicsit! – nyekerekte a hang. – Mindjárt kitisztul a szeme. A nyekergőnek igaza lett. Alig múlt el tíz-tizenöt másodperc, Gervis úgy látott mindent, mintha felkapcsolta volna a villanyt. A majdnem teli hold besütött az ablakon. Ezüst önt vele a bútorokat és azt a kis fickót, aki egy széken ült éppen az ajtóval szemben. Kopott, rövid bőrkabátot, életlen, szerűen a lábára simuló nadrágot viselt, fején formátlanná ázott baszk sapkát. – Nem kell a villany, mert kiszűrődik a fénye. Aztán még megkérdezhetné valaki, mi a csodáért égett a villany a hátulsó szobában, amikor Huán Kín áll a pultnál, nem igaz? – Oké, okay, hagyta rá Gervis. – Már jól látok. A kis pasas szipogott néhányat, aztán egy szalmafonatból készült székre bökött. – Tegye le magát! Gervis letette. Nem volt különösebben meglepve, hogy így alakultak a dolgok, hiszen veszélyekkel teli élete során megszokta, hogy azok, akik felhajtják neki az árut, nem mindennapi fickók. – Egon Jervis vagyok! – lökte oda a kis pasasnak. A saját nevét mondta, mert nem tartotta szükségesnek, hogy álnevet használjon. Perrier, mondta a kájhacső csőnadrágú, de nem nyújtott kezet Jervisnek. August, Perrier. Francia? Részben. Részben spanyol, baszk, meg mindenféle. Nos, Mr. Jervis, hallgatom. Jervis mielőtt beszélni kezdett volna, még egyszer végig a szemét Perrier arcán. Ösztönei óvatosságra intették. Valami nincs ennyi ezzel a fickóval. De mi az ördög? – El akarok kapni egyet, – mondta előre hajolva a székén. – Kecskét? – Kapitális trófeát akarok. Nem egyszerűen kecskét. Perrier megsimogatta borostás arcát. – Gyűjtő vagy megbízónak dolgozik? – Fontos ez? – kérdezte gyanakodva Gervis. – Csak a biztonság miatt. – vonult vissza a másik. – Nem szeretném, ha kifecsegne valaki valamit. Maga elmegy, de én itt maradok. – Érti, ugye? – Értem, viccente Gerviz. A kis fickó a baszk sapkán keresztül megvakarta a fejét. – Van egy magának való, épp a múlt hónapban jelöltem meg a felügyelőség. Azt mondják, évtizede nem láttak ilyen szép bakot a hegyekben. – Nincs fényképe róla? – Nem fényképész vagyok én, hanem hegyen járó ember. De értem a dolgom, elhiheti. Csak akkor kell fizetnie, ha megvan elégedve az áruval. Így jó? Egon Jervis elnyomta a gyanakvását, és bólintott. Jó. A kis fickó felállt, és az ablak felé intett. Holnap este odakint. Nem felejti el, hogy ötven ezer, igaz? Nem én. Rendben, most menjem vissza a kocsmába, majd Juan megmondja, hol kell várakoznia. Mit hozzak magammal? Csak a fegyverét. – Mi legyen a pénzzel? – Egyelőre inkább a golyókkal törődjék. Pénzzel nem lődözhet kecskékre. Gervis bólintott és visszament az ívóba. Juan a pultra könyökölt, úgy nézett rá, amint feltűnt a pult lámpáinak a fénykörében. Jarvis habozott és arra gondolt, hogy mindjárt ki is megy az ajtón, de Juan megállította. – Hej, győjön csak ide! Jarvis odament. Szeme sarkából látta, hogy talán, ha két asztalnál ülnek már csak kései vendégek. A többi felszívódott, mi alatt ő a külön szobában tárgyalt a baszk sapkással. – Igyon még egyet, erre is a vendégem! Jervis bólintott, és a pótra könyükölt. A nehezén szerencsére túlva. A technikai rész nem okozhat problémát. Erre évtizedes gyakorlata a garancia. Minden ránk kérdezte Juan, letéve maga elé a vörös boros üveget. Úgy látszik. August megbízható. Furcsa, de megbízható. Úgy ismeri a hegyeket, mint senki más. Hanem, hallja, azért én hónap mégsem mennék fel oda halkra fogta a hangját, hogy szinte más suttogott. A két asztalnál ülők azonban annyira el voltak foglalva a saját dolgukkal, hogyha kiabált volna, se igen figyeltek volna fel rá. A telehód miatt? Aha, meg a kicsik miatt. Gervis megvakarta az hegyét. Kicsik? Azok kik? Sosem hallott még Raúluk? Még nem, mondta Gervis türelmesen. Juan újra töltött a poharakba. Pedig odafönt kószálnak a hegyek között. Mindenki beszéli. Csak teli holdkor ehetnek. Ilyenkor indulnak és felfannak mindenkit, akivel találkoznak. Nem ismernek sem Isten, sem ámbárt szörnyű éjségükbe. Jaj, annak, aki összefut velük! Volt már olyan, hogy összefutott valaki velük? Juan elfintorította az orrát és bólintott. Vaut! Többen is voltak. Soha nem kerültek elő. Pedig figyelmeztették őket, hogy teli hótkó ne járjanak a hegyek között. Szőrös megették megették őket. Még a cipő talpuk sem maradt meg. Egon Jervis nem lepte meg a dolog. Ismert ő fajta történetek, nem is egyet. Mindazokról a vidékekről, ahol eddig megfordult. Meghallgatta Elefántson parton a párduc emberek legendáját, a busmanok között a szellemekét, Pápua új Géneán a pajpajokét, aztán fütyült rájuk, és megszerezte megbízóinak a megrendelt trófeákat. Most sem lesz ez másképpen. Nem akart udvariatlan lenni ezzel a hoannal, ezért csak úgy tessék lássék feltett neki még néhány kérdést. Ezek szerint ezek az izék emberevők? Azok hát. És mit jelent az, hogy kicsik? Ha kicsik, nem akkorák, mint mi vagyunk. Kisebbek. Törpék. Ha úgy is lehet mondani. Egon Jervis poharára ejtette a tenyerét, hogy megakadályozza a kocsmárost az újabb töltésben. Azt hiszem, elmegyek aludni. – Csak mányjam, mondta a kocsmáros. Szép álmokat. Meg lesz. Úgy lépett ki az ajtón, hogy hátra sem pillantott. A hatalmas holdtányért úgy függött a feje felett, mintha odalakasztották volna. Halkan fütyülésett, amint elindult a csak néhány száz méternyire lévő vendégház felé. Sem szépek, sem csúnyák nem voltak az álmai. Azok a feketék sem kísértették, akiket a kalaháriban fejbe durrantott, és Lüssi sem bukkant fel, hogy ismételtem megfenyegesse, amiért lelépett a pénzével. El nem tudta gondolni, hogy mi a fenéért követeli még mindig a részét, amikor oda már semmi hasznát nem veheti. Vagy mégis? Ki a fene tudja, mi van oda Ha egyáltalán van valami. Egész napon át fellegek úsztak az égem, ez Egon Jervisnek egyáltalán nem tetszett. Ismeretlen terepen mozgott, ismeretlen emberek között, nem szerette volna elszúrni a dolgot. Ha megölte az állatot, még meg is kell keresnie. Márpedig, ha sötét felhők borítják az eget, nem lesz könnyű a nyomára bukkanni. Amikor elérkezett a megbeszélt időpont, Egon Jervis vállára akasztotta a fegyvertokot benne a Ruger Red Labellel és a Viking Arms SOS-zel. Felcsatolta az övét a késekkel, aztán kisétált a vendégháztól, mint egy 500 méternyire árválkodó Krisztus kereszthez. Mire kiért, a felhők elvonultak az égről, és felragyogott a teli hold. Éppen úgy, mint az elmúlt éjszakán. Jarvis neki támasztotta a hátát a szobor kerítésének, és lecsúsztatta a válláról a fegyvertokot. Órájára pislantott. Tíz perce volt még a megbeszélt időpontig. A kis fickó úgy bukkant fel, mintha a levegőből született volna. Az egyik pillanatban még nem volt sehol, a másikban pedig már ott állt az orra előtt baszka sapkáját simogatva. – Jó estét! – mondta. – Minden rendben? – Gervis bólintott. – Akkor hát indulatunk is. Két órába is beletelik, amíg odaérünk. Hirtelen hideg szél támad, s a rosszul felszegezett plékrisztus ugráni kezdett a kereszten ide oda a testét, mintha nem akaródzott volna neki a helyén maradni. A kis pasas összeborzongott, és kedvtelenül megvakarta a sapkája tetejét. – Kár, hogy éppen teli hold van, jobb lett volna másik napon, amikor már fogyni kezd. A hideg szél körülfonta őket, és a lábukra csavarodott, mintha nem akarta volna engedni, hogy elinduljanak a hegyek felé. mondta a kis fickó, amint felvezette Zserviszt a hegynyeregre. – Akkor hát itt is vagyunk. Látja a vakarodzó helyüket? Kinyújtotta a kezét, és a vízmosáson túli hegyoldalra mutatott. Más talán nem látta volna. Zservis azonban azonnal észrevette a sziklatarajokat, amelyek kiemelkedtek a hegyoldal borító zöld fű és moha közül. A fű 10-15 cm magas lehetett. Éppen ideális legelőhely. – Három vagy négy ilyen terüljasztalkán van ötven kilométeren belül, – mondta a kis fickó letelepedve a puszta földre. – Vagy idejönnek, vagy azok valamelyikét keresik fel. – És ha nem idejönnek? – kérdezte Gervis. A vezető megvonta a vállát. – Akkor holnap jönnek ide, vagy holnap után. Néha egy hétig is távol maradnak. De egyszer idejönnek, az biztos? – Gervis sóhajtott és arra gondolt, hogy de jó lenne, ha a kecskék már mai éjszaka ide jönnének. Kiválasztja a nagy bakot, ledúrrantja, lenyisszantja a fejét, elrejti, a többi aztán már megy a maga útján. A trófeások begyűjtik és preparálják, ő pedig más megbízás után nézhet. Letette a tokot a földre és kiemelte belőle a puskákat. A kis fickó a rossz jelnek vehette, mert rá sem nézett a fegyverekre. Felemelkedett és indult volna lefelé, arra, amerről jöttek. Jarvisnek annyi ideje maradt csak, hogy ráfogja a Red bölt. Hé, hova megy? – Lefelé, mondta a pasas. – Maga a vadász vagy én? – Hol akarja megkapni a pénzt? A kis fickó elvigyorodott. – A Krisztusnál leszek. – És ha nem jönnek? – Most már ismeri az utat. Jöjjön fel mindaddig, amíg el nem kapja. Ha elkapta, én ott leszek a Krisztusnál. Meg sem várva Zserviz beleegyezését, folytatta az útját lefelé a domboldalom. Zservizt egyetlen pillanatra elfogta a kísértést, hogy oldalba kapja a fickót egy golyóval, de még abban a szent pillanatban le is tett róla. Kecskéért jött, nem emberért. A kis fickó megállt, vagy ötven méternyire tőle, és csípőre tette a kezét. Hé! Mi van? Aztán csak vigyázzon! – Mire vigyázzak? – kérdezte ingerülten Jarvis. Hát a kicsikre. Tudja, teli hold van. Teli holdkor szoktak előjönni. Jarvis lehajtotta a fejét. Azon gondolkodott, vajon közvetlenül a vízmosás szélénél, vagy egy kicsi beljebb üsse fel a sátrát. Rövid töprengés után úgy döntött, nem megy ki a vízmosás szélére. Magára húzta a ha azt a tákolmányt, amely a hátán pihent, egyáltalán sátornak lehetett nevezni. Inkább olyan felfújható hátizsák volt. Levegő nélkül alig hanyomhatott ötven dekánál többet. Felfújva és a rejtett cívzárakat kihúzogatva viszont olyasféle félsátorra alakult, amely megvédte a hátát és a fejét a széltől, a hidegtől és a homoktól. Ráadásul egyetlen mozdulattal meg is szabadulhatott tőle, ha a szükség úgy hozta. Csak egy kicsi dugócskát kellett kihúznia ahhoz, hogy ismét visszaváltozzék hátizsákká. Gervis elégedetten legeltette a szemét a hegy oldalon. Ha feltűnnek a kecskék, azonnal észreveszi őket. A lelövéssel nem lesz probléma, tápcsöves puskával még egy mezei egeret is képes elkapni ilyen távolságból. A szél ismét feltámadt, és néhány száraz kórót csapott a sátor oldalához. Jervis nem győzte dicsérni az eszét, amiért felfújta a sátor hátizsákot. A szél hideg volt, mintha a hegyek gyomrából merészkedett volna elő. Felemelte a red labelt, és belenézett a távcsövében. Odát minden mozdulatlan volt, kivéve a magasra nőtt fűcsomókat, amelyek hívogatóan riszálták magukat a szélben. Mintha kecskéket csalogattak volna, hogy gyertek, legeljetek le bennünket. Tizenegy múlt pár perccel, amikor meghallotta a hangokat. Mintha a hold vagy a sziklák énekeltek volna. Vékony, csilingelő hangocskák voltak, alig hanem nem a szélszárnyán érkeztek Jervis sátrához. Jervis összehúzta a szemöldökét. Még csak az hiányzik, hogy megzavarja valaki. Ott lapolt ugyan a zsebében a vadászengedély, de az csak végszükség esetén használhatja. Ha beveszik a csendőrségre, öt perc alatt kiderül róla, hogy hamis. A hold majd két tenyernyit emelkedett az égen, mióta kicsit a vízmosás mellé. Hideg kéksége kellemetlen emlékeket ébresztett a szívében. Amikor szibériai tiglist lőtt a megbízójának, hat pokoli éjszakát töltött az amúr mentén. Ott volt ilyen hideg, már-már már ellenséges fénye a holdnak. Gervis mégis elmosolyodott. Nem is egyszer hallotta már a sivatagi homok énekét, az amazonaszi zengőfák dalát, a zenélő sziklafákat Kaliforniában. Jó tudta, hogy az éjszakai énekszó a sokszor meggyalázott és mégis fenséges természet hangja. Csak az ostobák hiszik róla, hogy a sötétség tisztátalan árnyai dalolnak a telihod fényében. Mintha oda a vízmosáson túl megmoccant volna valami. Ismét felkapta a puskát, és belenézett a távcsövébe. Csak a fűcsomók ringatóztak a késpengeként felfelé meredő sziklatarajok között. A távoli furcsaének egy csapásra elhallgatott. Gervis megtörölgette a szemét. Még egy óra, és előveszi a kávét. Mintha újra megmoccant volna valami a hold fényméjén. Csak hogy ezúttal nem a vízmosáson túl, ahova a kecskéket várta, hanem a vízmosáson innen, alig nyira tőle. Éppen csak észrevette az árnyak lebbenését, már el is múlt a dolog. Jarviszt azonban nem lehetett megtéveszteni. Ha meglehetett volna, már rég a kalahári homokja alatt rákcsálták volna a csontjait a hangyák. Felkapta a red és az árnyékra fogta. – Fel a kezekkel, de gyorsan! Mintha csak eleget akarna tenni a felszólításnak, fülű nyuszi ugrándozott ki a fényre. Megtorpant, és Jervisre meresztette a szemét. Bajusza mozgott, ahogy szimatolva odébb Jervis Gervis megkönnyebbülve felsóhajtott. Egyetlen pillanatig azt hitte, üzlettársai akarják átverni. Meg akarják szerezni a talisznyájából a pénzt, anélkül, hogy megvárnák a vadászat sikerét. A nyúl hirtelen megmerevedett. A sziklatömbök vetette, árnyékok felé fordította a fejét, és még a bajusza is vigyázba állt a nagy figyelemtől aztán éles, fájdalmas hangon felsírt, mintha tarkon volna valaki. Jervis érdeklődve pillantott a nyúrra. Bajon, mi a csuda lelte? Csak nem róka bújkál a közelben? Ismét megzőrent valami az árnyékok mélyén. Jervisnek éles volt a füle, két évtized vadászataiból élesedett ki, így aztán sikerült érzékelnie az alig hallható rezgéseket is. Mintha apró, futó lábak dobogtak volna az éjszakában. Dipdob, dob dib-dob, dib Gervis hallgatta, majd egyszerre csak hideg hullámok bilizgálták meg a hátgerincét. Valami nem stimmelt ebben a dobogásban. Valami nagyon nem stimmelt. Apró lábak zaja volt, az igaz. Lehettek róka lába is, csak hogy rá kellett döbbennie mégsem azok. A rókának négy lába van, ez a ritmus pedig két lábról árulkodott. dip dob dip, -dab, dip -dab. Mintha törpék táncoltak volna a közelében. Még a szuszogásukat is hallotta, vagy csak a megszelídült szél dűnnyögött a fülébe. új újfent felemelte a puskáját. A nyúl ebben a pillanatban eltűnt a szeme elől. A dobogás viszont ettől sem maradt abba, sőt, mintha még tovább erősödött volna. Jervis megtörölgette a homlokát. Vigye el az ördög, a végén még elpasszolja a kecskebakot. Nem gondolta volna, hogy ilyen hatással lesz rá az a sok sületlenség, amit a baszk sapkás összehordott? Árnyék suhant át a sátra előtt, úgy öt-hat méternyire tőle. Jóval nagyobb volt a nyúlnál, akár másfél méteres is lehetett. Megnyúlt árnyék volt, nem tudhatta mekkora az, aki az árnyékot vetette. Gervis már nem tétovázott. Akár kicsik, akár nagyok, fel kell készülni a védelemre. Nekinyomta a hátizsákját a mögötte emelkedő földkupacnak, bal kezével előhúzta a vadászkését. Minél több fegyver van a keze ügyében, annál jobb. Szíve szerint még az övében megbúvó kézigránátokat is előkotorta volna, csak hogy nem merte el ereszteni a puskáját. Tony Sauernek is ez okozta a vesztét, hogy dinamit patronja után nyúlkált, ahelyett, hogy elmetszette volna annak a vágott szemű fickónak a torkát. Dipdop, dibdob, dibdob, dib bár csak itt-ott látott meglebbenő árnyokat, halálosan biztos volt benne, hogy körülfogták. Akárkik is, de itt vannak a közelében, mintha táncot lejtenének körülötte. Egon Gervis nem hitt szellemekben, kísértetekben, a visszajáró halottakban pedig még kevésbé. Ha lennének ilyenek, már rég magukkal rántották volna a pokol leges legmélyebb mélyére. Gervis fenyegetően elmosolyodott, és az árnyékokra fogta a puskát. Azaz csak fogta volna. Az árnyékok mindegyre ellibentek előle, és ha belelesett a távcsőbe, nem látott egyebet, mint a talajborító vékony homokréteg lusta kavargását. Valami nagyot koppant a hátizsák felfújt hólyagján. Gervis oldalra kapta a fejét. Még idejében ahhoz, hogy megpillantson egy kis, sárgás kezet, amint a hátizsák dugója után tapogatódzik. Villámsebesen felé csapott az öklével. Érezte, hogy a kutató kéz megvonaglik az ökle alatt, majd éles visítás csapott a fülébe. Kisé oldalra fordult, hogy elkaphassa a kéz gazdáját, de ettől a pillanattól kezdve már nem tehette azt, amit kedvére való lett volna. Erős, rossz szagú, ragacsos anyaggal bevont kezek fogták be a szemét, nyakára tapadtak, és a nyaki ütőerőt keresték. Gervis utolsó erejével meghúzta a fegyverravaszát. Tisztában volt vele, hogy ha elszorítják az ütőerét, elájul. A Red Level dörrenését már nem hallotta. A baszk sapkás férfi három egymást követő estén pontban tizenegykor kisétált a plékrisztushoz. Türelmesen várt éjfélig, majd keresztet vetett és távozott. A negyedik napon már nem ment ki a kereszthez.